Був цей цукрозаводчик явно не з повна розуму, повний маразматик. Тільки божевільному могла спасти на думку ідея запросити у ту повну діру вчителя французької мови, літератури і мистецтва із самого Парижа, купити йому квиток у вагоні першого класу, запропонувати дико велику платню, ще й повний пенсіон. Взагалі-то замість Огюста мав їхати Франсуа. Однак він в останній момент здрейфів. Якраз через усі ті балачки про дупу, про збочинців і про грабіжників. І він кинувся умовляти усіх своїх друзів підряд, щоб хтось поїхав замість нього. Але над ним тільки сміялися а він не міг не поїхати, бо на носі був початок навчального року, а він підписав контракт ще півроку тому і отримав великий аванс, який уже встиг розтринкати. За збігом обставин розмір авансу був точнісінько такий, як борг, який йому був винен Огюст. І Франсуа почав шантажувати Огюста цим боргом. Добре знаючи, що той не зможе його йому повернути Огюст сп'яно погодився і підписав у нотаріуса угоду з Франсуа А вранці з похмілля мало не всрався, але робити було нічого І він став пакувати валізу Взагалі-то не було чого й пакувати бо останні два роки його письменницькі послуги нікому не були потрібні. Тож гардероб його був більш ніж скромним і вміщався в одному саквояжі. Щоправда, він напередодні від'їзду поцупив гроші у касі мадам Трюфо і купив собі у найдорожчому магазині дві нові сорочки, кілька пар шкарпеток, Нових шовкових хостинок до шиї і парфуми. Огюст відпив чаю і скривився. Він забув його посолодити, а після сну про мільфой йому дуже хотілося солодкого. Він кинув шматочок колотого рафінаду в чай і став розмішувати ложечкою. Грудка цукру ніяк не хотіла розчинятися, а він колотив і колотив ложкою чай. Адже й так нічого було робити. Грудка не розчинялася. Він обертав ложку за годинниковою стрілкою. Вже кругів сто намотав. шматочок рафінаду був невблаганним. Огюст вирішив покрутити проти годинникової стрілки і раптом цукор у такий спосіб швидше розчиниться це вже зовсім було нелогічно однак не було чого робити огюст ще покрутив і цукор вмить розчинився дивина але чай за цей час встиг охолонути гідота та було й щось позитивне в його втечі з Парижа. Ну, хоч би мадам Трюфо. Ніколи ця тітка не відчепилася б від нього. Вона шантажувала його у свій нехитрий жіночий спосіб. У набридло брюкатися з нею в ліжку у своїй мікроскопічно сраній кімнатці з виглядом на цвинтар. У цій чотири стіни, він переїхав зі своєї богемної мансарди в центрі Парижа. Мадам Птруфо здавала ці сранні кімнатки в будинку на цвинтарі, але навіть за найгіршу з них він не міг заплатити. І єдиним способом позбутися хоч частини боргу було періодично з нею вовтузитися в ліжку і час від часу присвячувати їй якийсь графоманський опус. Огюсту це навіть попервах подобалося. Мадам Трюфо зналася на ліжку, однак її ревнощі стали просто патологічними. Дідько б її взяв. Вона уявила себе єдиною жінкою в його житті, навіть музою, і він не міг привезти в свою комірчину жодної мамзельки. А йому цього дуже хотілося, бо при всіх принадах пишного тіла мадам Трюфо він був справжнім французом, і йому однієї цієї мадам було замало.